Det måste ha varit vintern 1991, december 1991. Jag sitter i en taxi på i Basela och ska åka över bron som heter Veftilt och åka ut till ett närområde som inte borde sems. Och min mycket knapphändiga lättelskap på den tiden, jag har bara bott några månader och taxi mycket knapphändiga engelska. På något sätt försökte vi kommunicera i alla fall och han ställde mig hela tiden frågan Vad gör du här? Vad gör du här? Varför är du här? Om du är från Sverige, vad gör du i Riga? Du har väl flytt från ett fängelse antagligen så. Du är väl på flykt, sa han Men jag försökte tala om för honom att det som, ni, det som väntar er nu det är Europa som kommer hit den kapitalismen som kommer hit den kommer inte bara att vara bra Det sa jag till honom i ena taxibilen och han, bara, han skrattade åt mig han garvade åt mig och sa att du är väl kommunist också då antagligen? Varför skulle chauffören lyssna på Kalle Björsmark? En ung svensk frilänsfotograf som nyss kommit till Riga. Lätterna hade i 50 år längtat efter sin frihet från det sovjetiska styret. Och nu omfamnade många utan förbehåll allt det nya som tidigare hägrat bakom järnridån. Och det samhälle som man nu ville lämna bakom sig var ännu plågsamt närvarande. För 18 år sedan så gick jag över den här bron. Och här så ligger någonting jättelångt här. Där, där. Och det här, där bussen står. Och jag tänker på, på distans och säger. det är ju en spårvagn. Du. Och det är en spårvagn. Som ligger klockan åtta på morgonen. Rakt lång liksom. Och så ser jag att det är långa, inte bromsspår. Men liksom det, Han har helt enkelt han glömt att svänga va. Och då visade det sig senare att. Eh, polisen har gått in i spårvagnen och hittat. Ett par skor. Och två timmar senare så hittar polisen en, en full man inne i gamla stan utan skor. Och då visar sig att det är spårvagnschauffören som har gått av nattskiftet. Supit sig full på depån och tar spårvagnen hem. Och glömde svänga. Jag och Kalle går en promenad genom Riga skator. Vi är framme vid år 2009. Kalle har bott i Lettland ända sedan glädjen och kaoset efter murens fall. Han har upplevt den hysteriska tillväxtbomen på 00-talet. Och han är här nu när landet är så gott som bankrutt. Det är mycket som vi ser idag, 2009, som är helt i paritet med det som hände 1992. Jag tänkte på idag när jag gick genom eh, marknaden. Eh, än en gång så står baborskarna med sina hemvirkade kofter och sina lovika vantar och raggsockar och säljer inte via ett stånd utan står och håller dem i händerna. Det var en syn som faktiskt hade försvunnit under 2005, 2006, 2007 men den är tillbaka igen. År 1993 träffas två unga svenskar på färjan MS Elich från Stockholm till Riga. Den ena är jag som gör gärna mina första resor i Österled. Den andra är Kalle, som redan hunnit bosätta sig i Riga. Jag minns inte mycket från det mötet- annat än att vi träffades vid smorgåsbordet och kom i samspråk. Men en fras från vår konversation skulle lätsa sig fast i mitt minne. Sverige, sa Kalle, det är ju bra på alla sätt och vis- men livet här, det är på riktigt. Livet här är på riktigt. Främlingen på båten hade lyckats formulera något viktigt som även jag upplevt men inte kunnat sätta ord på. Kanske bidrog rent av mötet på färjan till att mitt liv tog en annan riktning. Att jag kom att arbeta en stor del av mitt liv i Östeuropa. Men vad betyder egentligen orden på riktigt för honom? Det är inte förrän vi träffas igen mer än 15 år senare som jag får tillfälle att fråga honom. Jag... Jag har ju inte kanske lika bra minne som du har då tydligen. Men om du säger att det är så så, så är det väl så. Ehm. Det var så många intryck som jag tror ingen hade upplevt. Inte du, inte jag. Ingen lätt, ingen ryss. För det som öppnades upp 89, 90, 91. Inte bara i Berlin utan i hela vägen ner, ner från, från Medelhavet upp till Baltiska havet. Hela den ridån som tidigare fanns. Det öppnades upp. Och man var tvungen att träffa på nya konstellationer av människor, situationer, känslor, kreativa processer, ansikten. Det hände så mycket bokstavligen dygnet runt och det kan vara så att dygnet kanske till man hade 25 timmar ibland. Liksom. Så det var väl det och det blev så överväldigande så att det kändes som att man levde. Och Om du själv nu nämnde att, att, du, att du kanske kände att jag stod i ett vägskäl på den tiden. Så valde jag en väg. Och det är den vägen jag är på nu. Nu säger jag inte att det var rätt eller fel. Men nu valde jag den vägen. Och jag är i dagsläget betydligt mer hårdhudad. cynisk. Inte bara negativt utan även positivt. Jag är mer härdad och... Som min far sa en gång, har du blivit hård? Ja, det har jag nog blivit och det är inte mycket annat man kan göra. Vet du? För att i den här situationen, den här miljön som vi befinner oss i så måste det vara tuff och hård. Det finns en vardag som är mycket krävande och den utmaningen är för mig, eller har varit på de här 20 åren, betydligt mer intressant än att leva i en bomullssvensk vardag. Spårvagn nummer 11 ringlar sig genom centrum. Det är november 2009 och jag ska hålla några föreläsningar på universitetet. Trots att det är tidigt på morgonen är det redan tomt i tidningsstället för Pets minut, Fem minuter som Riggas gratistidning heter. Det sägs att den försvinner så fort den levereras. Inte för att den är så läsvärd utan för att folk har slut på ved och elda med. Annars syns inte krisen så tydligt. Möjligen att många skyltfönster annonserar om utförsäljning och att det är färre bilar på gatorna än vad jag minns. Och så kan ni läsa efter mig tillsammans. Slutar! Slutar! Undrar! Undrar! Intervjuar! Intervjuar! Här började min vistelse i Lettland som svensk lektor på språkfakulteten i Riga. Det var något helt annat än Ryssland och Moldavien där jag tidigare arbetat. Men det här var Lettland, året var 2004 och riktmärket var väst. Landet hade nyligen gått med i EU och NATO. Ekonomin var på väg in i en kraftig högkonjunktur. Europas värsting kallades Lettland av ledande finanstidskrifter. Här fanns ingen arbetslöshet. Tvärtom, företag måste konstant höja lönerna om de ville behålla sin personal. Många av mina studenter hade så lukrativa erbjudanden att välja mellan- att de tackade nej till våra gäststipendier för att studera i Sverige- något som mina studenter i Ryssland och Moldavien brukar slåss om. Okej, okay. Robert, kan du läsa de här siffrorna där? 27 777 17 17 17 777 17,770 <skratt> Idag går all offentlig verksamhet på knäna Universitetet är inget undantag För några år sedan undervisade jag för fulla klassrum Idag möts jag av tre studenter Hur kunde allt gå åt pipan så fort? Hur kunde Europas värsting bli Europas fattigdom på bara några år? Jag minns hur de skandinaviska bankerna öppnade kontor över hela Riga. De formligen kastade pengar efter folk och gatorna började fyllas av lyxbilar och märkeskläder. Men det var i den skenande bostadsmarknaden som de riktigt stora pengarna snurrade. Och det var inte bara Rigabor som rycktes med i karusellen. 20 mil väster om Riga ligger samhället skede. platsen för en massavrättning av judar under kriget. Idag en sömnig landsort. Mm, liksom... det blev... Det blev liksom inte förbörd. Det är din, Ja, det är Och att är mm -hmm. Vi kan inte bygga färdigt huset. Vi kan inte sälja det. För jag är av med jobbet vi får inga nya lån. Läget är inget vidare, säger Joris Sillis. <skratt> vi står utanför det som skulle bli familjens drömvilla. Halvfärdig, bara en nedervåning med gapande hål där fönstren borde sitta och en trästege som provisorisk yttertrappa. Joris fick ett lättvindigt lån på 30 000 euro med sin lön som säkerhet. Sen intecknade han sin mors lägenhet i Riga för ytterligare ett lån. Nu har lägenheten konfiskerats av banken. Mm. Här skulle det egentligen ha varit garage- men när vi får bort sopsäckarna får mamma flytta in här, förklarar han. Mm. Köket mm. är en enda rör av bråte och verktyg som belamrar diskbänken. En grön lekkage och en hög högmetallrik är enda tecknen på- att det inte bara är en byggarbetsplats. Det största rummet är täckt av skyddspapper- orange cementblandare står brevet på madrasser och två barnsängar. Jag mm. mm. mm. mm. Duschen och toaletten mm. har ännu inga väggar. Ingenting är bekvämt i det här huset. Mm. suckar Juris. Nåt mm. mm. mm.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 –och hur svårt det var att stå emot. Jag kommer att tänka på en konversation jag nyligen hade– –med den svenska affärsmannen Jakob Lallander– –bosatt i Riga sedan många år. Vi slogs av att alla som bott i landet när det begav sig– –har sitt eget favoritminne när det gäller bankernas lånekampanjer. Jag minns särskilt en av de största bankerna– –som det var sån här fin hemmiljö. Fin litet hus och tomt och... Man, fru och barn och härligt liv, djurmusik i bakgrunden, fågelkvitter. Mannen ligger och läser i hängmattan på en fin sommardag och frun påtar i trädgården och barnen leker och lilla och åker cykel och det står en fin glänsande bil parkerad framför och så Säger de genomtänkta lån på i, i bakgrunden hela tiden. Att de erbjuder, den banken erbjuder alltså genomtänkta krediter. Och när jag tittade på det där men, tyckte jag det var lite förföriskt och eh, faktiskt nästan lite hädiskt om man har vuxit upp i eh, Sverige och, och inte, där det inte var så lätt att låna alla gånger och fortfarande inte är det. Eh, och det har väl aldrig någon kört en sån här reklamkampanj, Alltså modebolagen till de här bankerna som ligger i Sverige och Finland är ju har ju aldrig kört sådana kampanjer på hemmaplan. Men Vad var liksom kopplingen till den här kvinnan som påtar i trädgården och barnen som leker med själva lånet? Vad var det? Hade de lånat för själva fastigheten då? Ja, det var ju naturligtvis hypotekskrediter det var fråga om. Men att eh, egentligen skulle hela livet ordna sig bara man lånade på ett genomtänkt sätt. Man skulle kunna få allting. En beskrivning av ett mycket härligt liv bara man tog ett lån. Vilken reklamsnutt är min egen favorit? Det måste nästan vara barnfamiljen som stannar vid en drive-in-restaurang. Och istället för hamburgare och milkshake beställer de massa lån till bostad och lyx. Servitören rusar om till mötes med muggar fulla av pengar. Ja, tack. Någonting mer? Nej, det var nog bra så. Jo, vi tar en resa till Egypten också såklart. Fast den ploj som äts sig fast tydligast är nog den vindmaskin som en bank satt upp nära det lettiska frihetsmonumentet som blåser leksakspengar rakt i ansiktet på de förbipasserande. Och kanske upplevde många hela tillvaron lite som ett låtsaspel under de åren. En av mina studenter sa när vi diskuterade ämnet på en lektion Min pappa fick för inte så länge sedan bara 20 år för att köpa en Moskvitch. Jag kan kvittera ut en Porsche Cayenne på drive-in Jag tror nog om jag skulle sätta den i taxin idag så skulle något den taxiföraren säga det. Nu, ni lurar ju oss. Ni kom hit och, och erbjöd oss pengar och så fick vi låna så Har ni lurat oss nu? Ja, han skulle nog säga så kanske. Men och, jag, jag ser det snarare som att eh, kapitalismen och det västerländska samhället har våldfört sig på ett land. Ja, det stämmer. Eh, men eh, landet i sig självt och invånarna i landet... Eh, deltog i akten utan att inse effekterna. Och nu sitter man i effekterna och det är ingen som har tvingat sig på till den grad att man går in på en bank och någon med en pistol mot i huvudet tvingar dig att skriva under ett låneansökan. Lepaia är Lettlands tredje stad. Den ligger på västkusten och är känd för sina milsvida sandstränder och sitt rika kulturliv. Det är en sensommardag och krisen känns plötsligt avlägsen när vi sitter i den kritvita sanden och blickar ut över Östersjön och Kalle berättar om åren efter självständigheten. Jag skrev mycket på den tiden och då skrev jag att det, är, det som händer i staden just nu är som efter ett Varmt, sensommarregn där det poppar upp svampar i jorden. Och det var precis så som hände i Riga där i slutet 80, början av 90, att det poppar upp svampar, svampar, svampar. Idéer, tankar, människor, butiker, vägar, skyltar. Jag, menar, jag kommer ihåg en gång, jag var borta i tio dagar och åkte till Helsingfors för att filma en konstutställning. Och när jag kom tillbaks tio dagar senare så hittade inte jag min gata, för allting var ombyggt. Och det är så det håller på mellan 89-93-94. Att liksom dag och natt hela tiden så omformerade staden. Så var det, och så var det. Men den striktades mer och mer upp till att bli en vacker, normal, europeisk storstad. Där allting är som det är i Prag och som det är i Paris och som det är i andra stora städer. Men när jag hamnade ute i Lepa i Karåstad 1996-97-98 så kände man mer och mer att det här var ju det som... Som man kom för att uppleva i Riga i början på 90-talet. Eller i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så att det var väl back to basic på något sätt. Alltså tillbaka till det som man letar efter. Och vad var det som du kom för att uppleva? Ja, det är ju sån här fråga som jag aldrig ens kommer att kunna svara på. Det som man inte längre kan uppleva i Sverige. Det som man... Väldigt sällan stöter på en, en stat, en, ett land som håller på att forma sig själv. Sedan den lettiska ekonomin kraschade har de flesta utlänningar jag känner rest härifrån. Men Kalle samlade ihop sina besparingar och köpte ett torp på Lepaegas landsbygd. Blir det tomt i plånboken kommer i alla fall att finnas potatis och grönsaker i grytan. Om man någonsin lämnar Lettland så ska det inte vara på grund av någon kris. Jag bestämde mig för det redan 1991. Där jag faktiskt skrev en dikt som hette Returbillighetsfilosofin. Och det handlade just om att jag som privilegierad svensk fick i början på 90-talet det unika tillfället att komma till Riga. Och träffa intressanta konstnärer och komma in i ett etablissemang, i ett sammanhang som jag få förunnat. Alltså jag kom in i en situation som var väldigt bra, som var väldigt positiv, som var... Ett uppbyggande av ett samhälle. Och då, redan då så kände jag att jag började stå i skuld i samhället. Så att den dagen då det här samhället får det svårt. Så skulle det vara enklast för mig att utnyttja den där returbeläten. Och säga tack, det var intressant. Hej, nu åker jag hem. Men i, redan då så kände jag att om det nu blir så så ska inte jag göra det. Då ska jag stanna kvar och ta den tuffa biten också. Men då, då 1990 så tänkte jag att så om ryssarna kommer tillbaka. Då ska jag fan också vara kvar. Det var inte, så tänkte jag då. Men nu har det nu sist tvärtom, nu är ryssarna som kommer, det är Europa som kommer och tar över allting. Och en gång så kände jag väl att, jag, stod, jag kommer ihåg jag stod på Arlanda faktiskt och träffade en kille som, som pratade just om att han hade genomfört plan B så att säga. Och flyttat nu tillbaks. Och då, då, då sa jag till honom att, ja men jag, jag, jag var så prioritet, jag, jag hade en sån eh, guldsits på den tiden att jag fick se hur allt det här började. Och hur allt det här startades. Och då sa jag till honom att då vill jag faktiskt också se hur det slutar. Jag vill liksom se hela den där cykeln, att, att säcken knyts ihop på något sätt. Va? Hur, hur det ser ut att ett land skapas och ett land förfaller. Jag har fått, jag har fått se det. Och just nu så sitter vi i ett land som håller på att falla ihop. Den första självständigheten från 1918 till 1940- har en aura av nostalgi i det lettiska medvetandet. Under de långa åren av sovjetiskt styre- började 30-talets spirande jordbrukarland- styrt av den stränge men populära despoten Karlis Olmanis- allt mer att framstå som ett förlorat paradis. När friheten äntligen vanns 1991- ville många återskapa detta svunna land- nu skulle europeerna återigen dricka lätternas färska mjölk- söta sitt te med Lättist socker. Ta tre skedar socker i ditt te. En för Lepaja, en för jälgava, en för Krostpils. Den uppmaningen gav president Olmanis sitt folk- när han låtit bygga de tre sockerfabrikerna. De kommer att bli en stark symbol för självständig lettisk industri och tre skedar socker blev till och med refräng 30 en trettiotals Enda problemet med de naiva drömmarna var att världen utanför hade förändrats på 50 år. Vad ser du på Nej, det är det. är bara det. När bussen nu gör halt vid Tsokorajela i Lepaja, Sockergatan- finns inte längre någon fabrik att beskåda. Det enda jag ser genom gallergrinden är en gigantisk ödetomt- och järnvägsspåren som leder till grindarna är igenvuxna med ogräs. När arbetarna kom tillbaka efter nyårshelgen för tre år sedan- Informerades de om att den europeiska marknaden hade ett överskott på socker och att de lettiska fabrikerna inte behövdes. EU skulle därför betala ut pengar om fabriken stängdes. många <trycks> люди, которые отработали по 30-40 лет на сахарном заводе и не имея больше ни одной специальности, умели только варить сахар и готовить это, конечно, это было страшно. Остаться в возрасте 50 свыше лет без работы. Folk tog det väldigt hårt, berättar Svetlana Gajevskaya. Det var en del som till och med fick hjärtinfarkt efter beskedet. Många av oss var över 50 och kunde inget annat arbete än att koka socker. Fortsätter hon. Om vi tidigare gjorde socker, inte bara för Lettland, utan också för Estonian. Hela Estonian bara socker. Och här, är socker inte nödvändigt. Det som vi Varje dag. Vår fabrik gav ju det sötaste sockret. Vi höll inte bara Lettland utan också Estland och delar av Ryssland med socker, berättar hon. Och socker, en sån produkt som man använder flera gånger varje dag, hur kan den vara överflödig? Det viktigaste i livet är att Robot Arbeta ger också здоровhet, och alla No, Arbetet är ju det som skänker gemenskap och mening i tillvaron, säger Anna Rwanska som var skyddsombud på fabriken. Av flera hundra anställda är alla fortfarande arbetslösa. Bara några av de yngre har flyttat utomlands, berättar hon. Och varför skulle EU stänga just Lettlands fabriker? Например, Германия имеет гораздо больше сахарных фабрик, говорит он. Убивать слабого это вообще нечестно и непорядочно. Но так как закрыли самые маленькие сахарные заводы в самой маленькой маленькой стране Европы уже считай, многие, да? Где промышленности столько было закрыто это это в общем-то честно, нечестно и непорядочно. Я так считаю. Och förstås, förutsättningarna till Europäische Sjösen fanns varje Visst, vi har fått se siffrorna, det stämmer. Vår fabrik var den minsta i Europa. Men att slå ihjäl den minsta och den svagaste, det är ovärdigt och det är precis vad EU gör, säger Svetlana. Den minsta fabriken i det minsta landet, oss ger de sig på. Och det är likadant i fiskebranschen. Alltså. Det var för mycket, för mycket lettiska fisketrålare. Inte de här stora utan små, små båtar. Och då betalar alltså Europa pengar för att de skrotas. Så man får alltså, om, man, om, man, om man skickar sitt skepp till, till skrotningsvarvet och skär det i stålskrot så att säga, så får man kompensation för det. Och där vi var igår och spelade ett parti biljard så på det här hotellet som heter Hotel Columns. Det har alltså byggts för sådana pengar. Att eh, tidigare fiskare har alltså skurit i tur sina båtar och fått kompensation av Europa. Och för det byggt ett hotell. Men det stod ju alldeles tomt ju. Och då som en... Eh, Ironi i allt det här då, så har man alltså då lyckats timma det här hotellbygget så fel i tiden så att man fick pengar från Europa och investerade i ett hotell som visade sig vara klart precis då när krisen kom. Så nu är det ingen som bor på hotellet, så nu är det dessutom hotellet genom banken till sal. Denna typ av sponsrat skrotande av den ena verksamheten efter den andra har fått många människor att ångra att de ens röstade in Lettland i EU. När folk gick för att rösta ja eller nej till Europa så var det ju... Alltså det blev ju ett, ett rungande överslag för ja röster det blev det ju. Men även de som röstade ja är, vet jag och är helt övertygad om att majoriteten av dem röstade med hjärnan, inte med hjärtat. Hade man röstat med hjärtat så hade man inte velat gå med i någon ny uh, union. Men med hjärnan så hade man förstått eller så förstod man att det fanns inte allt. allt, allt. Det, var en, det var en rationell handling. Men idag så är det ju många av dem som sa ja, det var ju det vi var rädda för när vi röstade med hjärnan den gången vi inte med hjärtat. Att det, det, det var inte så tokigt på den tiden och det ser inte så bra ut på den här tiden. Och det är ju Lettlands dilemma att hela tiden, 800 års tid bollas mellan stormakter. Det är ju Lettlands... Vardag, dilemma, historia och framtid. Att kämpa mot en ockuperande makt, mot en gemensam fiende- har varit en viktig del av den lettiska identiteten under århundradena. Under tysk överhöghet har man befunnit sig, under svensk, under polsk, under rysk. Efter den sovjetiska ockupationen fick man åter makten över sitt eget land. Men vad hände med den sammanhållande solidariteten? Politiken kommer att präglas av korruption och inbördes fejder. Till dags dato har 15 olika koalitioner bildat regering. I mångt och mycket är det samma fåtal politiker, många av de gamla sovjetiska politrucker som ständigt dyker upp i nya konstellationer. Finns det två lätter, säger man idag, så finns det tre politiska partier. Tittar man på det historiskt säger så, det så här, att lätter är vensät neki. Det betyder, vensäta betyder engårds. Alltså, går du ut på en land, lettiska landsbygden, så ser du hur folk alltid har bott. Man planterar sin ek, bygger sitt hus och sen har du din gård. Men det är ingen stor gård, det är en engård med huset och boningshuset. Och så bor Lätter. Och där har man bott, i sina enheter, i sin familj. Inte så långt till grannen, men långt nog för att det inte ska vara grannen in på. Så lättare är det som små öar som sitter i sina tunnor eller i sina engårdar på landsbygden. Och det är det klart att man blir envis. Och då är det klart att man inte har samma åsikt som grannen bredvid. Det är en mentalitet som finns. Men när det, när det brakar ihop och man måste hitta den där yttre fienden, då blir man som en stor enhet. Men sen när den yttre fienden försvinner- och man måste börja kommunicera mellan sina små öar i samhället- det är då det inte fungerar. Jag har inte varit i Lepaja förut. Jag tar första bästa spårvagn för att se mig lite omkring. Jag åker ut ur centrum och går av i en förort- Överallt så kallade Shrushovki, femvåningshus som fått smeknamn efter Nikita Shrushovs miljonprogram. Den postsovjetiska rekvisitan gör att en gård jag går in på känns bekant. Gröna soptunnor med katter som hoppar. Våra äldre kvinnor på en sliten bänk håller kafferep och slänger bröstmulor åt fåglarna. En ranglig klätterställning med flagnad gulfärg. Ett gäng pojkar leker med en cykel. Här har tiden passerat obemärkt. Det enda som sticker ut är att det finns vita lappar uppklistrade på snart sagt varje port. Parad, stejt, samaxat. Min lättiska är rostig. Jag får fråga om någon kan ryska. Jag det var. ju så lite Ja. Ja, det är –Hon förklarar ja, ja, ja. att det i husen finns många obetalda räkningar. Därför har hyresvärden satt upp lappar där han hotar med vräkning- och avstängt el och vatten om pengarna inte kommer in. Men vem ska betala? Kvinnan tror att de flesta lägenheterna står tomma. De som bodde där har nog begett sig utomlands, säger hon. Och det kan säkert stämma. Allt fler människor lämnar nu Lettland för att söka sin utkomst på annat håll. Några säkra siffror finns inte- men en uppskattning som figurerar i lettiska medier- är att mellan 4 och 500 000 personer lever i exil. Ungefär en fjärdedel av landets befolkning. Igår kväll så satt jag på Lettiska landsbygden med en kvinna- som föddes 1932. Och hon öppnade sitt hjärta och gick in i sitt innersta rum- och hämtade ut en plastpåse med svartvita fotografier- och jag känner henne sedan ett tag tillbaka- men hon hade aldrig visat mig de här fotografierna tidigare. Och när hon började berätta om de här människorna- så pekar hon på en person och på nästa person. Och han blev deporterad till Sibirien. Han försvann efter kriget. Honom vet jag inte vad som hände med. Och då kände jag att det är ju precis samma sak som sker idag. Att de här människorna som försvann under det- och antingen så var det under kriget eller efter kriget som deportation. Det är de som idag försvinner också. Och man, det finns ett gammalt talesätt på Letiska där man säger att det finns ingen familj som inte har en nära anhörig som, blev, som inte blev deporterad till Sibirien. Alltså i varje släkt så finns det en Sibirienkoppling på ett eller annat sätt. Och jag tror att idag, eller jag är helt övertygad om det, idag så finns det i varje släkt- en nära anhörig som har en ekonomisk kollaps. Vad är det? Är jag jag Är ja ja men är det är... Utanför en mataffär kommer en äldre kvinna fram till mig. Hon är någonstans mellan 60 och 70, propert klädd och har en fin stickad vit kofta. Hon betonar att hon inte ber om några pengar, men frågar om jag inte kan köpa lite bröd åt henne. Hon beter sig inte alls som de tiggare jag är van vid- hon berättar att hon är 69 år gammal, att hon har arbetat på en bank större delen av sitt liv. Jag frågar om jag får ställa henne några frågor. Det får jag om jag inte berättar vad hon heter. Men hon verkar skämmas över att prata med mig. Skämmas över hela situationen. Hur ska säga? Jag tror inte att vi inte har pensionsnedsättning för oss. Vi 10 procent. i vi har hon berättar att det inte går ihop längre. De har sänkt pensionen, tagit bort subventionen på läkemedel. Jag betalar hyran, sen räcker pengarna i två dagar. Här är receptet på min epilepsimedicin. Men vad ska jag med det? Jag har inte råd att hämta ut den. Varför ja, var det är, olika så, jag är bäst, så att jag så, så jag inte kan Det är att jag inte kan vara sådan så att jag att Det är jag Det är att jag att inte här. jag är jag så fruktansvärt, säger inte Varför Det frågar jag jag är så rädd att folk ska säga elaka saker. Det är svårt och säger, vad Nu är ni nöda, Vad då mat, skrattar en del. Du är ju gammal, du har ätit tillräckligt. Det finns gropar i kyrkogården, där kan du äta dig mätt, var det en som sa igår. Hon berättar att hon i grunden är optimist. Jag var med och fröst på barrikaderna för 20 år sedan. Jag brukade alltid säga: Det ordnar sig, bara vi har tålamod men så här hade hon inte föreställt sig sitt liv som gammal. Måste jag säga att jag vill att jag ska äm silna men jag slår mig. Du är du byr, att du inte ska kväta dig över mig. Jag hade hoppats få njuta av livet de sista åren. Vakna på morgonen, ta dagen som den kommer. Dricka en kopp kaffe i lugn och ro. Kanske gå en promenad längs havet om solen skiner men så måste jag gå och tigga istället. Just nu så är det, det är inte en kris. Det är en, krigs... det är en krigssituation. Just nu. Det är inte efter kriget. Är... Vi sitter i ett krig just nu. Och alla hugger alla. Eh, inte så konstigt, men det är konstnärerna som ska prata om det här och en mycket god regissör här som heter Martin Schäche har satt upp en ny pjäs nu som heter Slaget vid, punkt, punkt, punkt. Och det är slaget vid skolan, slaget vid havet, slaget i kyrkan, det är slagen han pratar om. Det är krig, vi, sitter, vi är i vi en krigssituation. Vid juletid 2008 skriver Lettlands regering under ett lånavtal med IMF och med EU- 2009 blir sedan en enda lång chockterapi av sänkta löner och pensioner- sjukhus och skolor som slås igen- och borttagna subventioner, indragna busslinjer. Och under 2010 måste Lettland, för att uppfylla långivarnas krav- göra ytterligare åtstramningar. Allt fler börjar nu fråga sig vem som egentligen styr Lettland idag. Som den inte helt, ska jag säga, rent vådda- Borgmästaren i Venspels, Ivarus Lemberg kanske inte är den mest fantastiska man att citera. Men han var den första som klart och tydligt sa att den dagen när Lettland skrev under sitt första låneavtal med IMF, International Monetary Fund, det var den dagen då vi tappade vår frihet igen. Så avlägset allt känns idag. Den sjungande revolutionen, den mänskliga kedjan som gick från Tallinn till Riga och vidare till Vilnius. Drömmar som gick i uppfyllelse, framtidstro, kampsångar, lever det lettiska språket, stoppar russifieringen av vårt land. Mitt intryck är att om de senaste åren har fört något gott med sig så är det möjligen en sorts försoning. Konflikten mellan lätter och ryssar tycks ha förlorat mycket av sin laddning. Samma gäller den förut så kontroversiella språkfrågan. Nyligen valde Riga för första gången en borgmästare av rysk härkomst. Och Svetlana Gajevskaja som arbetade på Lepaja sockerfabrik, säger att hon till och med märker skillnad när hon åker buss. På bussen till vårt koloniområde brukade det alltid vara massa tjafs mellan ryssar och lätter, berättar hon. Sånt hör man knappast längre. Idag handlar det om att överleva, säger hon, och det gäller oss alla. Den försonliga stämningen kan också hänga samman med att många nu tycker sig se en ny, yttre fiende. Utanför EU-byggnaden i Bryssel protesterar lettiska demonstranter mot de tuffa lånevillkoren. Rädda människor, inte banker, är parollen. På ett plakat har man målat en stor repögla som man anser att EU och IMF har givit sin låntagare Lettland att hänga sig i. Ja, man har ju inte hamnat som låntagare hos IMF. Däremot så har man drivit en politik som har lett till att man fick slut på pengarna. Och då kommer det folk och säger, eller det kommer ingen, men man vände sig och sa, vem kan hjälpa oss nu? Och då kom det några killar här, bland annat Anders Borg från Sverige och från Bryssel och från Amerika. Och sa, ja, oh, vi kan väl hjälpa till, men då ska ni göra så här. Och så började de diktera sina regler. Faktum är det att det här territoriala området har under 800 år varit mer eller mindre ockuperat konstant. Tyskar, svenskar, ryssar i många turordningar. Man har varit ockuperad och hela tiden så har det varit någon som har varit din, din stora master som har talat om för dig hur du ska bete dig och vad du ska göra. Och då har man sagt att nej, han gör fel mot mig eller hon gör fel mot mig. De gör fel mot oss. Lätterna skapade en så kallad fristat mellan 1918 och 1940 som slutade med en diktatur mellan 1930 och 1940. 1991 fick man chansen igen och nu har det gått 18 år och nu är vi tillbaka till frågan vem är skyldig den här gången då? för mig känns vissa av stämningarna i dagens Lettland bekanta från åren då jag bodde i Ryssland. Det var i slutet av 90-talet. År av ekonomiskt och politiskt kaos hade väckt nostalgi efter en stark ledare. Att det saknas en Olmanis idag, det är väl det som folk och väntar på. Jag gjorde faktiskt till och med en affisch ett konstverk som, där just den frågan ställs där det är en bild på honom och så står det Kurir Karlis det betyder, var, är, var är Karlis idag? Var är, Ullmanis? Var är vår Ullmanis? Och det är många som väntar på honom, på den där stora starka ledaren som bankar ut knytnäven i borde och säger, nu blir det så här. Det var ju val i olika kommuner runt om i Lettland, 6 juni faktiskt. Och då fanns det en sån tendens, man såg det liksom att man satsade på säkra kort. Någon som var stark och, och istället för att det skulle bli liksom finfördelat allting, va? Men alltså på något sätt så det du säger är att folk är trötta på det de upplever som demokratin. Helt rätt korrekt sagt. Jag tror att väldigt många människor i det här landet längtar tillbaks till en tid och till en situation där man slipper ta ställning till fyra olika varianter på en och samma fråga. Utan man vill ha en sanning. Januari 2010. Istapparna hänger långa från Jogendhusen- runt Domtorget i Riga. Vilken väg tar Lettland mot framtiden? Kanske bort från den bedrägliga demokrati- som ändå bara ledde till att man i vanlig ordning- blev toppriden och skinnad av mäktiga herrar. Eller kanske präglas morgondagens Lettland- av den självransakan- som saktelegga sprider sig genom samhället. Allt fler människor- jag trots allt ledsna att läsa på och leta efter en yttre syndabock. På säger man: Mest passion, det är balolinje. Det betyder alltså vi det är vi själva, de här bondsönerna, alltså, de, den, den riktiga lättnaden. Det är vi själva som har ställt till med det här. Och det, det har börjat en diskussion i samhället kring hur kunde det gå så jävla snett. Men kan man inte säga så här ändå om man verkligen vill få det till det att eh, vi var ju faktiskt ockuperade i så många år och hade vi inte blivit ockuperade då hade allting varit helt annorlunda och då hade Lettland varit blomstrande idag. Ja, och det var ju det man har sagt då 1989, 1990, 1991 och 1996. Men det är inte 1991 längre. Det har gått 20 år av frihet där man har fått All möjlighet att skapa sitt eget land eh, Men Alltså det, det finns till och med sådana röster I samhället som säger att ja Lettlands Maximala livstid kanske är 20 år Någonsin, whenever Det kanske, nu kommer att gå en 50 år till Och så, så får man en till Och så, så har man tid i 20 år igen Fini dig gör Dejurja vi nu vasserar på Bätsdam, Bätsdam, Dagat katter så våmligt den Dagat katter Dagat Vinnit de jo jag vill nu vassarum. Vinnit de jo jag vill nu vassarum. Åh den skatt som raade i dess skri han svaik deskriat bjönan skri anunsas ska yas Vien var acis un atkal kattore Vien var acis un atkal kattore Vien var acis un atkal kattore Spūdzes skrījans Svaigzlē skrījans Jag älta, jag